Oscar Wilde idazleak esan zuen, tabako errezari guztea oso raza zela, berak amaraldiz gutxien ez egin zuela. Broma batera uzita, aitortu berra dago tabako errezia oso kalte dela, eta eta ez dala erraza. Egiare badal lehen baino jende gutxiago garrezen duela, eta ez da zuilik garreza iegetxi gindutelako. Tabakoren aurkako kampainik ere eragindute. Taberna eta jatetxetan ezin ez erre, eta horrek atzera botazen du erren nahi duen hauro. Dena dela beti dago, edo egon behar luke, tokiren bat herrezaie garrede dezaten. orain arte baziren, elkartea gexaterako. Naizuena garresezaken, barne hauek alakorik galarazten ez bazuten zat. Orain uste dut gauza bestera batera izango direla, ezin baita Tokio horitan ere erre, ez da futbol zelai frontoi eta zezen plazetan ere. Kalea izango da mendik aurrera herrezaien gordeleku eta paradizu. Kalean egoan tokio da, eta hori egiten badutokit dezer osoa, gatarro guztien bide eta autopista. Baina, seguro asko egongo da jenderen bat espiritu zonberak, esango duten agarrazaia kongi merezia duela dezer oso tazun hori, berak ere berekeak laua izetara bidaliz, beste nero sotazuna, eta osasunakin kalarrian jartzen baitu. Ezaitu eruditzen konponketa erraza dueni tabakoarenak. Etxean errazen bada, gainerako biztan lehek, kea ireinstaz gainera tabako usainan jazan behar baitute eta hausain hori zarkorra eta begakorra izaterekin batera kaltegarri ere izan daiteke. Eskubidak haipazen dira errezaiaren jarrera baztertzeko, baina ez dezagunan zi tabakoa merkantzia legala dela, estankoetan eta tabernari geinetan zaldzen dena, eta salmenta horri esker estatua milioik euro sartzen ditu bere zabelean, gero noran nahi erabiltzeko. Beraize, aitortu barko dugu errezaiak ere bere eskubida dituela, edan zaleak dituen bezala, Eta kontu ez dela dena beti debekazea, zirrikulturen bat usta baizik. Ez ditu terrezaiak miresten, suizidak miresten ez ditudan bezala, baina regutxago miresten ditu gure gizerton eta goitura txarrak debeku bidezkendu kendu edo garbitu nahi dituztenak, kontzientzia bezala.